A legmélyebb mélység legalsó pontján. Kábultan tehetetlenül engedtem oda magamat az erőszakos, dühös kezeknek. Gödrösre taposott lépcsőn vonszoltak le a váralatti folyosóra. A kövek rései nyálkás, zöld pébet iszadtak a nedvességtől. Azt hittem, már célhoz értünk az egyik ablaktalan pincebörtömben, amelynek ajtaja, Rozsdás jajdulással nyílt ki a lobogó fákja fényben, de tévedtem. A cella közepén vaskarika állt ki a földből. Láncot húztak át rajta. A kampójába akasztották, és hárman ránehezedve rángatni kezdték. Nagy csattanással vált ki a földből a köralakú, félméter vastag kőkorong. Dohos, rothadószak csapott ki a nyílásból. Derekamra kötelet hurkoltak, és beletaszítottak az üregbe. Mikor a talaj elveszett lábam alól, akkor rohant meg újra a testi életöztön rémült eszmélete. Keskeny, csurgó falú sziklakútba engedtek lefelé kötélen. Amíg az éles kövekbe ütődve, véresre horzsolódva aláereszkedtem a mélységbe, azt hiszem, sok mindent levezekeltem. Tébolyodott félelem sikoiba fúló üvöltése tört fel a torkomból. Sokáig, nekem úgy tűnt egy örökkévalóságig tartott ez a pokorra szállás, míg lában belemerült a jeges vízbe, amelynek dermesztő gyűrűje gyorsan utazott fel térdemen, derekamon, és ott megállt. Talajt értem. Vizes, csípős fájdalmat okozó csattanással zuhant fejemre az utánom dobott kötél. Hallottam a súlyos korong zuhanását, ahogy elzárták fent a nyílást. Kezem síkos, moszatos köveket tapogatott körül. Az őrgróf biztosabb helyen akart tudni, mint Trismazin Salamont. Innen senki sem menekülhetett. Mellemhez kaptam. A szelence ott volt a helyén. A szelence, az elixír, az örök élet elixírje. Reszkedni kezdtem. Egy rántással letéptem nyakamról a bőrpacskót, és a vízbe hajítottam. Nem, diderektem, teremtőm, nem, Istenem segíts meg, Istenem bocsáss meg, csak azt ne. Áltam és vártam, elszörnyedve, mi következik rám. Sötétség és bűzvet körül. A kót köveiről víz csepegett lassú, egyenletes cseppekben. Semmi támpontom nem volt az időben. Számoltam a cseppeket, azután abba hagytam. Lábam egyre olmosabb fáradtsággal csukladozott, Tagjaim a mélységbe húztak. Aludni, elveszni, meghalni. Istenem, meghalni! vak öntudatlan csend, békesség, szabadság, szabadság a félelemtől. A vízgyűrű lassan utazott fel a mellemen, nyakamon, és összecsapott a fejem felett. Poshat víztolult a számba, orromba, fülemben zúgva, ordítva dobolt a vér. Vártam. A rémület dobott felszínre, Tüdőm feszülése elviselhetetlen fájdalmat okozott. Fuldokoltam, hörögtem, és éltem. Öngyilkossági kísérleteim mind testem szívóságán torbantak vissza. Meghátráltam a szenvedés elől, amelyet okoztak. Nem tudtam kivégezni elixírrel életre átkozott testemet. Úgy kapaszkodott belém az élet, mint a harapás közben görcsbe merevült vadállat nem kell tehát, élnem itt is, a befalazott kriptában. Fény, étel, pihenés és remény nélkül, évekig, talán évszázadokig, amíg itt felejtenek. A legmélyebb mélység, legalsó pontján. Beleimet éjség marcangolta, sírtam, ordítottam, átkoztam magamat, rosárt, átkoztam Istent és az életemet. Aztán kegyelemért könyörögtem. Csepegett a víz. Száz, ezer, tízezer, százezer csepp. A sötétség hatalmaihoz és a démonokhoz imádkoztam. Öklömet véresre vertem a köveken. Karomról lemarcangoltam a húst gyötrőésségemben. Csepegett a víz. Számoltam. Reggel van, dél van. Este van. Hány napja vagyok itt? Hány éve? Hány száz éve sínylődöm itt? Száz, ezer, tízezer, százezer vízcsepp. A tombolás időszakait Olmos közöny, majd megint őrjöngés követte. De a fásultság állapotai növekvő gyengeségemmel egyre hosszabbak lettek. Gonosz képekkel zsúfolt mély álomba zuhantam. Lábam már nem tartotta testemet. Izom, hús, bőr, minden lefoszlott rólam. Összecsuklott csontok között pislákolt az élet erőlködő lángja. Testemet ebben a teljes mozdulatlanságban, néma megadásban érte utol végre a halál.